Solors Musicals amb Rafael Corbí, avui parlem d'un àlbum de pel·lícula, The Lion King, The Gift, un àlbum realitzat per Beyoncé. I got big enough to run around that he left me outside He said, find your back Big, big you got it, baby Parlem d'aquest disc anomenat The Lion King and The Gift, senzillament es diu The Gift en moltíssimes ocasions, aquest àlbum de banda sonora realitzat per la cantant americana Beyoncé, per aquesta pel·lícula, aquest remake animat, fotorealista de The Lion King, del Rei León el 2019, i també per l'altre muntatge audiovisual excepcional que va comptar amb la direcció també va ser l'escriptora i la productora ejecutiva millós el Black is King aquesta uh company visual del de disc The Lion King, The Gift, també portat per Beyoncé. Es va realitzar el 19 de juliol de 2019 per Packwork Entertainment i Columbia Records, un àlbum produït com hem dit també per Beyoncé i que ens porta artistes africans com Wizkid, com Shadow Whale com Boomer Boy, com Mr. Easy com T. Wasabage, Tecno Yemi Adele, Buxija i també Salatiel me, I, know from start the week to the I know they have a corner, foods work like right puba If you get a mic down, don't me I want to get a yacht down, down, down Sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey I can't talk for too long, got too much go to try on Sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey I can't talk for too long, got too much go to try on She En aquest disc també hi ha hagut moltes participacions, aparicions en gent com Jai Zet, The Blue Ivy Carter, Shieldis Gambino, Farrell Williams, Kendrick Lamar, Tierra Wack, 070 Shake i, entre d'altres, també la participació de Jesse Reyes, artistes que han acompanyat a Beyoncé amb l'edició d'aquest The Lion King The Gift. Tick, tick, white on it I'm keepin' down my body count I'm finessin' like a trap bounce Trap bounce, yeah Cause every day I bought a crown a blessing I done leveled on Now I panoramic None of my fears Can't go where I'm headed Had to cut them loose Now I'm loose Break the living, yeah. I'm about to flood on them flood on the center They're in the time They're juliol de 2019 va ser anunciat que Beyoncé produiria i tindria cura d'aquest àlbum de Lion King The Gift amb noves cançons inspirades per la pel·lícula d'així com Espírita, des de la banda sonora Beyoncé va nomenar l'àlbum Sonic Cinema i va dir que la pel·lícula era una nova experiència de com explicar aquestes històries l'àlbum va ser influenciat clarament per tot tipus de música des del rhythm and blues al pop, al hip-hop i amb aquesta toca que li donen aquests artistes del que s'anomena afrobeat música excepcional ella hi va voler posar tot el que ella tenia per enllaçar la història de la pel·lícula amb les cançons que en formaven part, per això també varen ser produides moltes de les cançons per productors africans per intentar, per donar autenticitat i el cor de la música africana on era important, on havia de ser sèrie, ja que la pel·lícula, òbviament, eh, passa a l'Àfrica. Tic-toc, oh, oh, oh. pretty baby You can get it back, don't you waste it to grow from your past, gotta face it Oh, yeah Aquest disc que estem repassant varen sortir diferents senzills Mood for Eva, Black Parade Brown Skin Girl però la més coneguda de les cançons que en formaven part d'aquest disc que va tenir una bona recepció a través de la crítica amb comentaris realment favorables perquè realment aquest disc era un híbrid de música fins i tot futurista, o podrien dir aquest que algun crític va bretejar com a cross-atlantic afro-pop amb totes les connotacions que això signifiquen. No sóc amic de donar etiquetes a discos com aquest, però sí que us puc permetre d'escoltar uns minuts, ja amb aquesta càpsula musical, i havent recordat aquest àlbum del Canfou el primer senzill cançó que hem mencionat abans com a avançament d'aquesta peça. Va sortir aquest dia que es va fer l'anunci de la producció d'aquest nou disc. El tema anomenat Spirit a la veu magnífica de Beyoncé que ens acompanyava. Avui l'hem repassat a la les nostres tocs musicals, aquestes càpsules que ens agrada portar-los.